Seit 14, Kassett 7, Hemmschach. Chodsch Lempitzki hat sich gedreht in Dreien, wie Nachmittag erzählt wegen der Peinigungen von seinem durchgemachten Slupix Hotel, hat Pszigowski dem Ungeklotten nicht übergerissen. Er vergliedet, er, ungeleint auf der heucher, leider gebeteren Richterstuhl, unter dem Schein von der reute elektrischen Lämpflache, von dem brennenden Gericht auf Philippa Tug, und wo es warf nach feierlichem Glanz auf seinen nagelnden Schaben in ein paar Minuten heut, ist er geduldig gesessen und gelost nach meinen Reden, wieviel er hat nur gewollt. Mit der selben Vergläuertkeit ist er gesessen, wenn der Advokat hat verteidigt. Der Advokat hat sich geheimdelt, gezornt, gezertelte Stimme, geschotten mit Paragraphen, gehabte Eides bei Liegen, Erteil gemacht von der ganzen Beschuldigung, Pszigowski hat keine Rehren mit Kniever nicht getan, für die ganze Zeit. Bloß von Zeit zu Zeit, wenn seine ältere Schwachigkeit hat dem Genümmen der Kutschen im Vorderen von ihm, er soll oft erwecken auf ein menschliches Gebräuert, hat er übergerissen die Verhandlungen und feierlich ausgerufen. Das Gericht erklärt er Päuse. Mit der selben Vergläubigkeit hat er auf den dritten Tag vorgeleint dem Gerichtsurteiler Acht Jürtürme, verarmte malurische Tätigkeit, drachen durch den Besonder von den folgenden Befeilen vom Gericht. Das erste Mal hat man sich aufgehoben von der Beschuldigungsbank. Nicht mit dem Klassengericht hat er geschrien, so leben wir, so werden wir peulen. Zsigowski hat für ihn auf viele keinen Blick nicht getan. Er rausfuhren den Perurteil, hat er gesagt mit seiner Käferstimme, ruhig und kalt und beständig. Hanke und Scheindl haben blassend erschrocken und sich gerissen von Nord zu der Beschuldigungsbank. Nachmen haben sie gerufen, Nachmen. Die Polizienten haben sie aufgestoßen. Geh, schnell, haben sie gehalten, Nachmen zu der Turmkarette in Häuft. Sie haben gefolgt, muss weniger lassen hören, seine Ausrufe. Nachmen hat zu Haches langsamer Tritt gestellt. Über den ganzen Weg bis zu der Karette, hat er nicht aufgehört Schreien auf den ganzen Kohl seiner Revolutionäre ausrufen. Das Klappen von den Ferdischen Potkowits in der Räder von der Turmigarette haben verheiligt sein Geschrei. Kapitel 34 Als Menasche Becker, der Mann von Scheindl-Mathesis, hat sitzen in den Geschenkberg Leselbrumfen verloren, plötzlich der Rieh, ist er nicht gegangen in jede Spitolerei, wie Scheindl hat ihn gewollt führen, Nächster hat gewollt, hereingehen er zum Fälscher, wie schurend es haben ihm geheißen. Ich bin schon ein sauvsau verfallener Mensch, hat er gesagt. Soll es gehen, wie es ist beschert. Mit der modernen Schnellkarte und der ungeheuben Ausstappen seien weg mit den Händen und Füßen, wie er wollte schon gewesen, blind von Juren. Lass mich, Scheindl, ich kann allein, hat er gerät zum Weib jeden Mal, wo sie hat ihm gewollt, herauszuhelfen beim Untensiehen der Frieden. Seher gehe ich, hat er da tappt alle Winkel in den Stub. Die Tiere, die Treppen, auf er vielen Häuf und vor dem Teuer ausgehen, hat er allein ausgelernt sich. Schreien in meinen Häuf, der wachsenden Mädchen, keine Jüngler, alle haben sie ihm gewollt zuhelfen, dem reutäugigen Schuchen, was hat verlor in der Rehe. Meine Nasche hat nichts gelöst, auch Dank, Menschengute, hat er gemurmelt. Ich will schon allein meinen Weg finden. Ein er Fülle zu den Unterschenken, wie er vielleicht ständig sitzen, hat er gefühlt, als er keinerlei den Weg mit den Stecken ausdappen. Aber er ist nicht gegangen dahin. Anstatt zu den Unterschenken hat er plötzlich genügend gehen in das Meldrischel herein, wo es gewählt in der Schreinchenhäuser. Nach Jugendlichen da war er ungeheuernd zurück da war, nicht nur in der Früh, noch ein er Fülle, München und Maret. Leid, mir hat alles und viele Jäden, hat er gebeten bei der Jäden in der Schule. Ich habe nicht keine eigene. Jäden haben ihm gerne alles und viele Jäden geliehen. Mein Arsch hat umgeschüttet, gebündet er zu ist, auf der Hand, murmelnde, kreisige Jäden, wo sie in einem verbliebenen Sekunden verjünglich waren. Beruch, Beruch, Schmau, Omein, hat er heuer nachgesucht nach den Bruchers von bald viele, aufhobendig, die blinden Augen in der Heuach. Punkt war dort geher trinken, hat er ausgeher schilten, schreien in haben deines. Er stille Leitseligkeit, a plötzige in umgerüchte. Hat sich mit der Maul ausgeläigt, herum seine Augen die reute und starre, a Ruhekeit von einem, was halt aller irdische Speunes verändigt mit der Welt. A fehlt es gold sein. Das heiserige und grobe ist mit der Mühl anders geworden, weich und auch nötig. In der ersten Tage ist er gesessen im Stub. Er hat zugewegt, Mathislin, Charnkes Kind, im Wiegel. Charnke hat gearbeitet im Stub, gekocht, geräumt und Menasche ist gesessen auf einer kleinen Bänkele beim Wiegel und singt dem Kind Lieder, alle Lieder von Jingle Weiss, wo sie er hat gedenkt, alle Theaterlieder hat er ausgesungen beim Wiegel, verhäubendigte blinde Augen in der Heucht jeden Mal, wo es das Lied ist gewesen, er treu ist. Einmal nach der Nacht hat er genommen auf Rummeln, sein Stiefkind bei der Hand, und geheißen sich fährend zu der Bäckerei, wo er hat am Morgen gearbeitet. Die Bäckers haben ihm aufgenommen mit Covid. Oh, Menasche haben sie ihm begegnet, rufend er ihm beim Nommen. Gornisch mit den drei Teils, wie in den Zeiten, wenn er es gewöhnt, siedig. Was machen alle Chäe? Nein, Menschengute, hat man auch schon gesagt, ein reinziehen die Gesichter, bekannter Reiche zum Säurteig. Ich trinke nicht mehr, Sünde Gott hat mich gestruft, aber ich will von euch ein Teufel erfahren, die Bäckers. habe Menashe noch weggesetzt auf der Säckel-Mail. Menashe hat geglotzt darum sich mit den blinden Augen und geredt mit der chnur der Kohl. Ich will dich erwähren, soll mir Kaufer Harmonie, hat er gesagt. Harmonie? Haben die Bäckers nicht verstanden. A Hand Harmonie hat Menashe gesagt. Ich habe amul geharrt der Harmonie, a Gute, nur ich habe sie versetzt in Lombard und sie ist verfallen geworden. Als er alhoben a Harmonie, will ich gern spielen auf der Häufen kann die versucht, die gesagt, und ich hab mir verdienen meine ehrliche Graschnatug. Die Bäggels hoben probiert zu breten, mir Nasche hoben sei gesucht. Mir nisch lauset ich fang, mir sind als im Verein, schon mit dir chulen bis ins Sachave. So mir Nasche od der Wegemart mit den Stecken. Ich will nicht vom Verein hat er gesagt. Ich will allein verdienen mein Brot, a Harmonie will ich. Die Beckers hob nem mit dem Meile gehand gegleitet ber Nachs und nemt siche koi von har Monje. Die beste Har Monje in naszej. As Schändel hot chabs zunachts da se in die na Har Monje in reuten seidenem Ticho, was die Beckers hobn gebracht. A matoneer man hot sich so fein menasse. Ihr gefällt doch ni schloßen mit weiß sein, hot sie gebittert. Ich kann allein dir geben dein leifen lassen. Sitzen stub Mein Arsch hat geklehrt die Harmonie, mit den Spitzfingern der Spitzfinger, da Fielt ihr neigerten Glanz und verworfen dem Riemen ihren auf den Achsel. »Menschen socken, sehst du, Asun mit der Levone, Asun mit der Levone beleuchtende Welt, von mir seien es ein nicht kann man tun, weil meine Augen seien verstellt.« hat er gesingen, das Blindenlied, wo sehr hat gehört auf die Häufen, begleitend ich mit den Fingern auf die Klavischen, Seine Stimme, ein unterwarteter Artife, hat geklingen, fremd und rierend, in der kleinen Scharbe zernachtig gestübt, bei Leuchten von zwei kleinen Lichterlern. Scheindel ist geblieben sitzen auf der Glühwete, wie sowohl der Herr der Kohl von der Käfer heraus. In seinen heubenden Augen, in der Heucht beim Singen, in seinen ziehenden Tänern, In seiner Umgang mit den harten, verbräunten Spitzfingern über den nahen Klavischen ist schon über Zeitens gelegen der blinden Spieler, wie er wollte gewöhnt, gebeuren dazu. Sie hat gesehen, als keine Sachen der Welt wird eine Schuppel von Menasche von San Harmonie und sie hat geschwiegen. Sie hat sich untergeworfen in ihr Geuro, wo sie es gehasmet wie ständig. Zum Morgen, zu Nurendavenen, hat Menasche genommen die Harmonie in Seiden und Tegel dem Stecken in Hand und gelass sich über die Häufen. Er ist nicht gegangen weiter von der eigenen Gasse nach in den Schreinischen Häufen. Die Insten schrieben, haben Fenster geöffnet und Kepa rausgesteckt. Balmoluches haben Hammers und Scheren abwegelegt und zugehört so sich zu der treurigen Nugunim, wo es mir nachschaut gesingen und zugespielt. Von allen Seiten hat man geworfen Groschen, sie sind zerknutscht, weil es ein Betten hielt. Fuhren von Mehl, Rotsche, Rotsche und Jürgen ist gebacken. Ach sei, Kinder, ach sei, hat er gemurmelt zu den Jüngern, wo sie zu Hause gesammelt haben, verriebt er mit Beißenhäuf und er reingelegt sei ihm in Hitl. Vor Nacht ist er heimgekommen und mit der stillen Schmeichung, wo es nur Blinde hat, Marcelche, hat er ausgeschottet dem mit Beiß auf den Tisch. Danke, nimm sie zu. hat er gesagt, ich hab moege zu geben scheinlendes geld. sie wette seis reis waren. han gehört im der lang da schissala essen. menashe hat mit dankbarkeit genommen dem leffel zu moeil, wie a kind geblosenen heißgat und geläuft han kind für die gütte macholen für sie mart. halter zu wegen des kinderfahr ganke hat er gemurmelt. gotsim hat von do mit on gehört des spät in stüb hat er sich nicht gewollt legen, mehr im Bett leben scheineln. Er hat gefühlt, dass alle gespüren ist mit ihr, wie mit der Weib seine geendet. Allein hat er dort ab den Bankenwinkel, ausgebettet sie und er wegelegt sich schlafen auf ihr, wie ein Neuröchenstieb. Heute hat er hat stärker wie früher gefühlt, eine Liebschaft zu scheineln, mit allen Kuscheln gefühlt, ihre Weiberscheiten steif. Die Mutten von ihr Leib, hat er nicht der Hose gehabt zuzugehen, nun zu ihr, unruhren sie. Auch weil es er ein Eifersicht auf ihr über dem Selnerieren ist ausgerinnend plötzlich. Ich sehe, ich sehe, Scheindl, hat er auch nur die Geschäfte jeden Mal, versucht ihm ungenümmen beim Marbo zuweisen, ihm vorzugehen. Mehr wie ständig hat er gerade Mit einem kleinen Wurmerle, allem meistens, hat er ihm erzählt, ihm eine neue Harmonie ihm gegeben zu spielen. Oder so, ich halte mir die Finger auf die Klavischen, ein Wurmerle, hat er ihm gelernt. Das Herz ist ihm ausgegangen, als ein Wurmerle soll ihm führen über den Häufen. Ein Wurmerle allein hat er gerissen dazu. Menasche hat ihn aber nicht gelassen mitgegeben mit sich. Die Mame wird auf uns schreien, hat er gesagt mit Meure, wie ein Jüngel, der zittert vor dem Zorn von der Erwachsenen. Keinmal ist noch so still nicht gewähnt, scheinlich tief wie jetzt. Die Schreien, über jener Zeit warm, haben verspürt zu klappen mit den Fäusten in die Nacht. Mein Asche hat mehr nicht gewähnt in die Nacht, nicht gebrochen, kein Teller in der Erde verkehrt auf sein Weib, was ist zu ihm fremd. Wie ein Kind ist er ruhig gelegen auf seiner Bank, ausgeschlossen sich für alle seine Jungen, von nicht erschlossen in der Nacht. Nicht ruhig ist schankend gelegen auf ihr gelegen. Sie hat einen ganzen Tag gearbeitet und stieb gekocht für sich, Schöndeln auf Rummerlern und mit Naschen. Hat sie hat gewaschen und geräumt, gezervet und genäht, Windeln gewaschen, gesäugt. Hat sie hat nicht gekannt, ruhig geschlossen in der Nacht, noch schwere Tage gearbeitet. Zum wiffelten Mal hat sie gerechnet der Tag von ihrer Einsamkeit. Der Wegweiser hat ruhig und regelmäßig ausgeklappte Zeit im Stuhl. Regen zu Regen, Minüt zu Minüt, Schuh zu Schuh, zusammen mit den Sägen, haben die Räume schon was geklappt in ihr Kopf. In einem Minüt ist du 60 Reges, in einem Schuh 60 Minüt, in einem Slash 24 Schuh, In einer Uhr 365 Tage. Wie vor Schuhen, Minuten und Regis, weil sie da von warten in Einsamkeit für die ganze acht Uhr, wo es nach mir sitzen wird verspart und füße. Er ist nicht gesessen im wahrsten Nachmen, heute ist es ein genügend füßes Gewinnstut. Wir haben mich rübergeführt auf Marew, in Päusner Gegend, wo die gefängnischen Deutsche Amuls den Feste, Eiserne, und die disziplin dort ist a pünktliche er härtung bleusbriefe vor der geschickt von dort brief in a er greisigen beulisch geschrieben also also als der turmchef soll's erkennen leinen und stark gemeckte verschmiert mit tint von turmchefs hand Heute hat ja seine gewänk geschrieben mit nachmiss hand der briverer hat ranke gornisch kannd und kad gefehlt in dem fremden Luchensseiern die tintvergossene Schüris eusgemägt von de Turmebamte haben Egbert gepeinigt ham ke ad Gewalt nehre Briefs zu nachmen in reinlegen ihre ganz bitter hart euch hier nachs von kind aber sie hat es nicht gekennt tun in de fremde polnische werte wo sie hat gemitschreiben sie ber bei alle etliche gedusche mit snai eusgepitzt das kind in ana nagleiderle in einer gestrickten Hütterle mit der Troll in der Heuer und gelöst das Fotografieren bei den wandernden Fotografisten, die es kriechen herum mit seinen Apparaten über die Häufen. Macht es schön, hat sie gebeten beim Fotografist. Ich darf das Bild schicken zum Futter. Hutsch ist ruhig gelegen in ihrer schlufflosen Nacht. Nicht vergönnen sich überzudrehen, kann auch nicht zu so wecken Scheinlein vom Schluft. hat Scheindl da viel Trankes auf sein und geweckt sich auf ihr Gelegen. Trank, du schlussst? hat sie gefragt. Nein, Scheindl, ich kenne es. Ich höre nicht, hat Scheindl gemurmt und gebrochen den Finger. Von der dunklen Wand über mein Nasches Bett hat die silberbeschlugene Harmonie auch aufgescheint mit allen Glanzen in der nachtigen Stube. Dritter Teil, Kapitel 35 In Korwe, dem eingeheugerten Städtel, wo es fliegt hart bei der polisch-russischen Grenze, ist regendick und finster. Der eine einziger Naft-Lantern im Markt reiht sich im Wind waffendick zitterndige Stücke Reutelicht auf der weiche, zerweigte Erde, blottige und mistige, noch im baddöckigen Geried. Diskriptendige Loden von den Fenstern jammern und brechen sich. Selten schleicht sich durch ein wackelndiger Schicker singen die Treurige in der Nacht rein. Hint, Billen, reißen sich, vergehen sich in Heilen. In Scharje, Palagoles, Heisel, wo sie sein Eckstädel zu den offenen Feldern scheuen, pfeift der Wind in Käumen, a Reusblusendig der Sage von Neuben auf der Bläuler gekalkte Wendt. Das Nachtlampo, wo es hängt, der Verdruht von niedrigen Balken, läscht sich und werft mehr Schoten wie Licht. Über der dunkle, kalte Stüb dreht sich hin und zurück ein fremder Mann in einem ausgeriebenen Herbstmantel. Er geht allemal aufs Nahe zu zu den Fenstern, legt sie erneut zu der Sparre von Loden, kriegt er euch zu der schwarzgarten Dreußen, wie stuft der verloffene Schäub in, und geht wieder herum über der dunkle Stüb. Oh ja, Wetter, sagt er zu der jüdischen wo es liegt im Bett, gotches ist noch frie, an er wehre ein Hünder rauszulassen. Haller wei, es soll er so i unhalten, a ganze Nacht, Gott im Himmel. Beide jädeni vom kultigem Bett gewandter raus, in a sa Nacht ist gut, a rüber zu gehen. Die Wachen gehen nicht a rüm, die gränen jetzt. Der Fremde geht sie zu der Tier und öffnet der Sparre, durch welcher der Wind geht hastig sich a Reißerein, die jädeni im Bett »Habt sich bei euren Jüngermann.« »Jüngermann, wo sitzt denn ein Stein auf einem Ort?« »Beisit er sich.« »Also für ein Chai ein Steig.« »Also er läuft, er sei darum.« »Das ist bei mir geblieben, eine Gewohnheit für die Türme mit dem Ski.« »Einfach der Mann.« »Ich fiel es gar nicht mehr.« Er setzt sich weg auf der Bank und verräuchert der Papier aus. »Zuhütz in die Kopf.« »Wie meint ihr, mir ein Rieber beschulen?« frägt er die Jidene zum biefelten Murschein. Als Gott wird wählen, wird man erriba, entweder die Jidene, und als Gott wird gelillenisch wählen, wird man nicht erriba, als ist von Gott. Der Mann in ausgeräbenem Herbstmantel schmeichut mit dem bräune, verräucherte Zein über die gläubige Reit von der Urma Jidene, was man hat ihr eingerät an Gott im Himmel. Allung und Leiber ihr ungehangen auf der Nose. Gott. Gott, weißt er, hat gar nichts zu sagen über ihm nach meinem Bäcker, dem befreiten politischen Arrestant, wo es gerade sich kamen und die Grenzen zum Sowjetland, zu sein Land. Doch es ist ein er zufriedener zu Herr, der jeden ist frümmereit, wo es vielen im Mund mit Heimischkeit zutreut in dem deutschen fremden, unbekannten Grenz-Städchen, in welchen er wogert sich so schon ein schöner, ältlicher Tag, gerade er rüber zu schwarzen, die Grenzen. Ein Chorcher ist ein Internationalist, ein eine Säune von jedem Nationalismus, will er von deswegen wissen, wer es wird ihm herüberführen, die Grenitz. Der Jiedern ist Mann, Scharje Balagula allein, oder go ihm Grenitz schmuggeln, zu welchem Scharje wird ihm übergehen. Mein Mann allein wird mir zum Gehen mit euch und sucht die Jiedern mit der Sift. Nachmittag fühlt sich sicherer damit, wo es da geht, wird mitgehen mit ihm. Heute erschämt sich mit dem Gefühl seinem. Die Jäden will wissen, wo er so ist, es führt ihm hin, auf der zweiten Seite. Vor den ätlichen Tagen, wo er nachher hält sich oft bei ihr, sind ihr Mann, hat ihn gebracht zur Führung von der Bahn, hält sie ihm in neuen Ausfragen, wer er ist, wo er ist und zu wem er geht. Sie hat schon äußerst erzählt von ihm ihr ganzes Leben. Das Leben von einem Urmerstub in einem Grenz-Stiefel. Von Hummels, Schießereien, Pogromen. Danach gibt es Zeiten von Schmuggeln, später die Füße. Die Kinder sind zu spät über der Welt. Ein Sohn ist in Amerika, einer ist im polischen Militär. Ein Reiter ist er, hat einen schweren Dienst. Einer ist auf jener Seite Grenz bei den Bolschewikern. Lass von sich nicht scheinen. Die Töchter sind eine große, schöne, gesunde, kann einhören, aber kann schöner tun, mit sei kein Mensch, weil es ist Kanadensstuh. Die Buchern von Städtlern laufen, wie nur wer es kennt. Und Töchter sitzen und Eltern sich da hinein. Ein Gott weiß, was es wird während von sei. Denn es ist eine kleine Städtl, voll mit selten, ungelaufenen Jüngern, von guter Welt, der brünnische Läulem, sieft sie im kaltigen Bettgewand, der vier Masel, und sie so will her in dem Fremden das Leben. Wer ist er? Was tut er? Ist er aber Weib der zu noch öfterer Bucher? Und zu wem er fuhrt er über der Grenitz? Hat er dort einen Eltern, eine Weib, eine Kalle? Zur eigenen Führung, ich will mich schie, sagt Nachmann mit der behaltenen Meind. Ich wollte schon gewollt sein, älter, mit der Tug. Sein auf jener Zeit. Er ist ungeduldig nach mir. Von der ganzen neun Jahren Zeit, wo er es gesessen und füße versperrt, hat er gelebt mit dem Gedanken, herüberzufuhr er auf jener Zeit geredet zu umgucken mit den eigenen Augen des euch geträumten Landseins und Tage verbleiben dort. In der Heim bei ihm war, hatten wir ihn nicht gelassen, wenn er ist zurückgekommen ist. Nicht Kahnke, sein Weib, nicht Scheindl, seine Schwester haben gewollt, hören wir davon. Sie haben gewollt, er soll zurückkommen, leben wie ein Mensch. Er ruht sich die Nahrigkeit auf den Kopf, vergessen in alles, wie in einer Beißenkule, in einem unhauben Vierner Stüb mit Leitengleich. Nachmann hat nicht gewollt, hören wir davon. Er hat nicht gekannt, zurückzugehen zum Stuhl, lob mit leiben no uf de viele jure setzen pinkweer hat sich nicht gekennt zu geweinen in de erste zeiten zum sitzen hinterm schloss in geseider gerissen sich scho verkratte mit fenster hot scho no das nisch getu alsoi hat er sich nicht gekennt zu geweinen zurück zu der freiheit er schatem getrieben von der stiftin haus gejukt kranke mit scheindlen haben aufs getun zu machen im beheim gut Sie haben ihm das beste Gelegen gemacht, gutem Acholum zugegreift, herumgegangen nach Romain mit Weihgetritt, Nachmann hat nicht gekannt, duldende Stuhl. Schamke ist vor den nahen Jungen geändert, nichts zu erkennen. Keine Spur ist von ihr nicht verbleiben. Sie ist geweinernämt sich jeder nicht, gerettet mit Gott. Die Massen mit den Hübigen Dischen, die sie hat nicht gehabt hat, ist ihr stark gelegen in den Beinen, so die gleichgenehme Ränder finden, wie nur ihr Mann ist zu Hause gekommen. Punkt, das euch fremd, ist gewesen, das Kind. Hat Schnachmann, hat oft Fotografien davon gekriegen in die Wiese, allemal nahe, hat er nicht recht erkannt, dass Jüngel sei, was Schanke, hat es zugeführt zu ihm und gesagt hat sie, das ist dein Tate, Matissell, geh zu und gib ihm ein Küche. Ein übergewachsener Jüngel mit langen Händen und Füßen ein ausgetrugener Malbuschumler, ein stark Verschämter und zurückgehaltener, hat ihn gekischt, mit feuchten Lippen auf seinen Knochen gebacken. Nachmittag hat ihn zurückgekischt, aber er hat gar nicht gefühlt, keine Nundschaft zu sehen, wo es ausgewachsen ist, unter seinen Augen, wie vom Himmel plötzlich heraufgefallen, ein Verfertiger und Fremder. Noch Fremder ist ihm das Engel geworden, Wenn er hat sich doch wissen, wie er so die Mama sein sollte, hat ihm aufgezogen. Auf vier Steigen hat sie ihm aufgezogen, Kranke. Bruch ist übernessen ihm alles gelernt und nachher geschickt. Nach mir hat er versucht, zu rettun mit dem Jüngel wegen Töchstsachen, wegen Sachen, was sein, sein Kind darf wissen. Der Kleine hat gekickt auf ihn mit größeren, ausdrücklosen Augen und geräutelt sich. Er hat gar nicht verstanden davon. Weißt Gott, verwusst, mein Tat ist gesessen, verspart oder gefragt? Nein, hat der Singel gesagt, aber bloß nicht die Augen. Gut, gut, kennst Gein, hat Nachmann gesagt, fühlst dich sich fremd zu dem Kind. Menasche hat sich gefreut mit ihm, dem gewesenen Leer-Gingel seinem. Mit beiden Händen hat er immer ihm getappt, das Buhn um die Hände gedrückt ihm. Ausgesessen sich, Nachmann, ha? hat er gemurmelt. »Oi, wie ihr freu mich mit ihr, Schwurger, von seinen blinden Augen in seinen Tränen gerinnen.« Nachmann hat geschwiegen. Er hat schon gewusst, wo es er so oft der Schwurger sein hat oder gereicht. Von einem Arbeiter, ein Bettler geworden. Und Gott ist es nicht mit Nasches Schuld gewesen, hat Nachmann nicht gekämpft vertrieben, die Zufriedenkeit jenems, die Ruhigkeit, mit welcher er nimmt er auf die Harmonie von Wand, und las sich über de Hüfen. Punkt das sei hat er nicht gekannt vertrogen die ach neue von der Schwester von Hanken. Gutmütig komm sei getrogen sei orem Leiben, wie Ochsen gegangen in Joch, wo ste mächtige hob man seire Hälse verworfen. Sie haben nach Gott gelebt der Seite Zwille sim gesucht, nach Männer des nicht gekannt heiern. Mehr von aus hat ihm euch geregt mit ihre Reit Hanke. Sein Kranke. Sie ist gewähnt an Arbetungen. Sie hat eine Neumaschinenstübe reingestellt und übergenäht billige Sachen, verschreienliche Ballabustes. Doch hat sie kein Spur von keinem Proletarieren nicht übergelost bei sich. Sie ist einen ganzen Fall verknechtet geworden zwischen den Ballabustes, mit welchen sie sich zu neu gekommen ist. Sie hat auch völlig genutzt, kleidlich genommen, in einer Metone für sich, aufgetrugene Malbuschenblatt von Kinden, Sie hat oft mit Scheinling gerettet wegen der Ballabustesiere, erzählt wegen seiner Leiden, gerühmte weiche Herze von der Güte, gescholtene, harte Herze von der Schlechte. Nachmitteln hat es Blut geschluggen zu den Schleifen der Wind. »Kernke, genug, genug!« hat er rübergerissen und er rübergenommen hat den Settel von Nugeln auf der Wand. Kernke hat ihn nicht verstanden. »Schön, gehst du schon wieder?« hat sie gefragt. kriegen die Kräuterflecken um die Augen, als so viele Jungen sich nicht gesehen und sie ist der schön mies gewohnte Stub. Nachdem ist er unerkannt von Räusengas. Aber Räusengas zwischen eigenen hat er genug nicht gefunden. Neue Menschen sind gewohnt zwischen den Rebären, Fremden, überhaupt zwischen den Vieren, wo es nicht er hat sein gekannt, nicht sein haben ihn gekannt. Er hat sich nicht geklebt mit sein. Die Räume. Die Gefähren von der Partei, mit welcher er hat sich getroffen, haben ihm geheißen, alles ruhig sich endlich hat duschen, nach der Füße und zurück einspannen sich in der Arbeit. A Masse Arbeit tut sie tun, und kein Mensch sind nicht du, haben sie ihm gesagt. Nachmittag hat er seine Rede gehört, aber nicht benommen. Fremd hat er sich gefühlt, verblonscht, wie oft gehabt nach einem schweren Koschmarschlaf. Nichts er hat gekannt ruhen. Und er hat gekannt zurück und hat ihm die Arbeit. Der Soja, was er hat ihm beigetan von der Machume, hat Vater Juren, wo er es gesessen, als mehr und mehr der Kutsche-Team genugt, im Kopf geäugt. Von der Klepp, was er hat gekriegen bei Slopiken, sind er in der Lüngegewehnung gerührt. Nicht einmal hat er ein Stück Blut ausgespringen in Ostichelereien. Von der Hüngerstreiken, welche mir vielleicht etliche Wochen Zeit unhalten, von der Karzels, wo man hat ihn eingesetzt für Protesten und Disziplinbruch. Von einem ganzen schweren Leben in der Wiese ist ein gesundes Gewinn gebrochen. Er hat nicht, wie er mag, leicht ein Säckchen mehr genommen, wenn er es probiert hat in der Bäckerei, was auch in der Kamulikache wäre. Überhaupt hat er gelitten von den Zehen, wo es alle Mal haben sie ihm umgerissen, als auch, als die Böcke sind ihm umgeschworen geworden heuer. Er hat nicht gefühlt sich mehr, bei der Keuches auch umzukriechen in der Nacht und kleben Proklamatius. Die Füße sind ein Gewinn schwer, nicht leicht zum Läufen, wenn man darf. Noch weniger hat er gefühlt, Keuches bei sich noch einmal äußerst ein Klebt, er hat sich gefühlt wie ein Invalid, ein Invalid im Kampf der Revolution. Und wie ein Invalid hat er gehalten, an sie ihm kommt Ruhe nach der Schwere muss kommen. Und nur dort In einem ausgeträumten Land kann er seine Ruhe finden. Ich will er hin, hat er gesagt, weisendig mit den Fingern zu mischen. Die Vierer von der Partei hat man andere Meinung gehabt wegen dem. Auf der geheimen Zusammenkunft, wo er mit dem Chava vom Komiteat hatte, hat ein Komiteatmann ihm stark ausgemüßt erfahren, wo er will er weg vom Land. Ob alle wollen er weg, er hin, Wer wird machen dote de Revolution, gaben. Hat gekreigt der Mann, guckend scharf mit seine schwarzen Augen durch der dicke Gleislach von der Brillen, was haben seine Arblen zweifach vergessen. Nachmen hat es er grad sein Herz. Vor der ganze Zeit, wo er es gesessen, hat er noch gelebt mit dem Gedank, er wird sich hatten sich dahin. Auf viele Russisch hat er sich Haus gelernt bei der Weihen von seine Gesessen mit dem in nein kam. Das hat ihm gegeben, Keuches überzudrücken, alle Pein. Dazu hat er ein paar Kinder, die er so wilder ziehen wie ein Mensch, wie ein freier Mensch in einem freien Land. Ich kann doch nicht sein, mehr ich habe, hat er geredet mit Herz. Ich bin mied, gebrochen, ein Invalid im Kampf vor der Revolution. Und ich habe verdient ein bisschen Ruhe, wie jeder Soldat, der sich verkriegelt worden ist geworden, im Hummel. Der Komiteetmann hat keine Rühe nicht getan mit den unbeweglichen schwarzen Augen, wo es gibt mir alles doppelt groß durch die dicke Augenläse. Mir nach kein Verbindungen nicht gegeben habe, hat er gesagt fest, du darfst hier bleiben. Seinlich, als die Menschen vom Komiteat verstehen ihn nicht, als er wird mir sein, kein Hilfnis kriegen, hat Nachmann gelassen sich auf eigene Wege, Er hat einen langen Brief übergeschrieben zu Chava Daniel Kamoske. Eine ganze Nacht ist er gesessen bei sich und stieb, beim Naftlempel, geschrieben, gemerkt, zerrissen, wiederum gehäuben und als Sachgedichte in krummen Schürerlach hereingepackt in die etliche Beugerlachpapier. Sein ganzes Leben hat er hereingelegt in die Gedichte geschriebene Schürerlach zum Lehrer seinem, wo es ihm die Augen geöffnet, dem richtigen Weg ein Leben gegeben. Olpte Kommentare leid, verstehn ihm nisch. Is er gewiss sicher bei dem Caval Daniel verstehen, mitfehlen und helfen. Doch er Gelegenheit mit an eigenem Postkan Neusland hat er den Brief mitgeschickt. Er soll nicht da reinfallen zu der polnische Zensur und genimme warten mit um Geduld verannt. Jeden Tag hat er aufs Nei upgewerht dem Briefträger, der Mund im Aseir heisst Nachmin Ritter und jedermol aufs Nei hat ihm der Briefträger geëntfert mit neigen ihm, als er es für seinen Brief wetter bringen. Als ältere Wochen sind er vorbeigelaufen und kann Briefe salz nicht umgekommen, hat Nachmin gelost sich gehen von den jüdischen Gassen zu der reichen Jerusalem allein, wo in wo einer seitiger, stiller Gass steht die sowjetische Ambassade. Khotschir hat gewusst, als dort schwebelten und gribbelten mit Spionnen und als Farah Hava noch hat zurückgekommen von Füße, ist nicht keine gleiche Sache, dort sich zu weisen. Er hat sich gelassen zu gehen zu dem hohen Meier, über welchen es flattert der Reutte vorn mit der Hammer und Serb inmitten. Soll sein, was es will, hat er aufgemacht bei sich. mit der Zitter der Kehrt hatte er sich daneintat so der schener Tier und er drückte und das gleckel in eus geputzten Wartsaal hab ma rob gekuckt zu ihm leinen saugen afischen er allerlei bilder auf de tischen seine gelegen ausgeleihte kommunistische zeiten gen journalen und broschuren nach meiner da viel warmen blut in de glede durch wo se er rot allem gehalten kas passiert Wo ist es gehalten sich damit? Ist du gelegen, frei, offen? Er hat schon dafür dem guten Reich von jener Zeit. Mit Jere Sarkovit hat er gegessen auf einen Mann mit dem Wunsen, dem Vierer von dem Sowjetland, wo sie gehangen über ihm in der ganzen Größe und er ist zugegangen zum Fenster und gerade alles zu erzählen von der Sowjetischen Volkssteuerschaft, den Wunsch von seinem Herz. Awese er er zum eus getränten Land, an eus geputzte Dame beim Fenster ru, hat sich ungeschmierte Lippen, betrachtet sich lang in den Spiegeln und verräucherter Papyrus. Proschepana hat sie gefragt in polisch, tappend kokettisch mit der Hand bei der ungegabierten Hur, mit heißer Reichendicke und feierte gleichzeitig Hat Nachman genümmend erzählen von seinem Leben, wegen seinen Sitzenden in Turmen, wegen aller Pein dort. Die Dame hat ihn übergerissen. Wir geben nicht kein Wieses her, hat sie gesagt scharf. Übrigens viel teuer in der Enkette, auf dem Tisch liegen Beugens. Nachman hat probiert weiterreden und erzählen wegen seiner größeren Liebschaft zum sowjetischen Verband, wegen seiner Korbunes, wo sie hat gebracht hat, der Partei. mit kein fragender Erweihung von der KOM-Partei. Die Dame hat gekickt auf ihn mit Verdacht. Wir haben nicht keine Verbindungen mit keinem KOM-Partei, Herr, hat sie ihm grob übergerissen. Schreibt dann eine Enkette und geht daheim. Als es wird sein, er nennt, wird man auch zu wissen geben durch Post. Sie hat verrückt das Fenster. Auf. Wieder hat nachmen wochenlang um sich gewahrter Verbriefen Ausgeguckt sich die Augen zum Teuer, zu der Briefträger geht nicht. Zendlich, als durch Brief und Anquettes, wird er gar nicht ergreicht, hat Nachmann aufgemacht bei sich, allein zu lassen sich im Weg, über die Grenze zu kommen und ihre Rippen hin. Schamke hat geweint, Scheindl hat ihm aufgeräbt, er hat keinem nicht gehört. Etliche hat er schon Zeit, dort er gearbeitet in der Bäckerei, gesammelt golden zu golden in einem anofen gelass sich zum gräne stäkel sei gesund ramke hat er gesegen sich mit dem weinen dicken weibel in kirchen vielleicht der erben nehmen sei gesund mattes hat er gesucht zum sehen küschende kämen in beide backen du wirst nicht leben bei rasen leben wie dein tatte ein freier bürger von der freiarbeiterland das steu euch wachsen Ein viele Scheindlein, ein Frummerlein und Menaschen hat er zugesucht, darüber zu nehmen. Scheindlein geschwiegen. Menasche hat gelöst, drehen von seinen blinden Augen. Nach mir das Brunum ausgetappt und ihm eine reingestippte Hand rein, ein Papier rumgebunden mit der Pfude. Was ist das, Menasche? hat nach mir gefragt. Ich habe abgespürt, 25 Gülden von den Häufen. hat Menasche gemummelt, nehm es, es wird er zu Nütz geben im Weg. Wie viel Nachmann hat sich nicht gesperrt, hat Menasche in den Stub gelassen, bis er hat von ihm nicht genümmelt in den 25ern. Jetzt ist er gesessen, Nachmann, bei Scharje dem Balagule und gewährt ungeduldig auf dem Muffend, wenn man wird ihm schön herüberführen. Wie meint ihr, Mumme, hat er zum wievielten Muffel gefragt, ob er jeden in Stieben, »Mirn er rieber bei Scholem, und er jeden Tag zum Pfiffelten Morgen endet mit der eigenen Reit. Als Gott wird wählen, wird man er rieber. Als Gott wird die Lille nicht wählen, wird man nicht er rieber. Alles ist gewendet in Gott. Auch in halber Nacht ist Schari Balagule zurückgekommen vom Weg, ein Verregender, ein Durchgewegter und Gehessen geraten sich im Weg rein. »Es er seht euch, es wird gießen eine ganze Nacht«, hat er gesagt. Zutub die ältere gulden, jünger Mann, und es tup er guter Siede, ihr sollt umgeheuer zu gehen. Es wird spät. Nachmittag hat es ausgezählt, das Geld, gulden zu gulden, und übergegeben ist dem Jid in Hand rein. Der Balagule hat es ungeheucht auf Masel, und gewollt wissen, wo es der Fremde rechen zu tun mit dem gebliebenen Geld sein. Ich kann auch geben, sowjetische Rubbels, hat er gesagt, was sei ja billig, aber behalte es ja gut, jünger Mann, weil mit Türken russische Rubel zu den Bolschewiks nicht reinführen. Nachmittag hat er nicht gewollt hören, hey, um dem Jieden zu reden. Unsinn! Er, hey, Nachmittag, so brechend das Gesetz von dem sowjetischen Land, von seinem Land, der Jied hat auf ihn gekickt mit Rachmanis. Seitdem er nicht geheime, jünger Mann, hat er alle Gulen gemischt. Sie wollen bei euch zunehmende Purgülden und geben euch etliche Rüblersleuten Kurs. Und er wäre jüdisch gelb. Wo sie, am Mitzvon von ihnen. Nachmann hat es nicht gekannt, Herr. Er hat ungeduldig übergewacht, bis sich Harry Ballegole hat aufgedeckt machen, gewaschen sich zum Essen, gewenschen danach. Die Jüden im Bett hat gekriegt, zum wievielten Mal ungesuchte manieren, er soll sich hüten, er soll zurückkommen in der Schule. Gott im Himmel soll auch beschützen, jünger Mann, hat sich gewünscht nach meinen aufhobendigte Augen zum Balken. Nach meinen Gewinn glücklicher überzugehen, die Schwell von Stieb, die letzte Schwell von der alten, narrischer und abergläubischer Welt zu der nahen Welt der Gerechten, der Freien, der Proletarischen. Ein Wind zusammen mit der Regen hat mir immer ein Riss getan beim Kölner von seinem abgetrogenen Mantel, und gestückt im Pool raus. Das scharige Ballegole hat sich herumgegartelt, auch aufgeregt durch ausgekrochene Kutschmülle über die Augen, ein niederdicken Stecken in die Hand genommen und geschnitten sich im Wind. »Junger Mann, hält sich neben mir«, hat er ihm umgesagt, »verliert mich nicht von euch, räucht nicht, redt nicht, Toma wird mich schießen, sollte er sich weglegen auf der Erde.« Nachmann hat gewollt fragen, wie weit es ist noch zu der zweiten Seite, aber der Balagula hat ihn nicht gelassen reden. Nein. Gehen hat er befeuert und fest. Der Regen hat gegossen, die Füße in den gekrochenen Blutte, hinter ihm geheilt, Nachmann ist gegangen mit Schreck und Glück zusammen. Jeder Tritt weiter hat ihn erweitert von der alten Welt und gebracht ihn nicht zu der Neue. Der Führer fahrt ihm, hat geschnitten sich in Kreuzach. Nach meinen ist uns gegangen, das Reis zu wissen, wenn er wird schon treten auf der Erde von jener Zeit, aber er hat mir gar zu fragen. Mit der Mutter hat der Führer sich aufgestellt und ihm hat Siegetung vor der Hand. Du ist auf Wasser, hat er gemurmelt. Kriegt er rüber und hält sich ohne mehr, nur still, nicht schlöpft sich mit den Füßen. Nach meinen ist gegangen im Wasser, dem umgeschwallen nochen Regen bis de Knächeln bis de Knien bis en Gartel de Fees haben sich umgestolzne Steine a nasse Kelter er darum genn mit das Leib aber er hat sich nicht aufgestellt auf dem zweiten Bräg hat sich der Feer verhalten nenn er derup de Schier und ge stöis das Fasse hat er gesagt das is a schein hat man ihn gefragt a umrühige ja hat er jetz gsogt da gleich gildirge Wir haben noch zu gehen, ein Stück weit. Nachmann hat sich da viel verwarren, hat sich alles hat geklebt zu ihm. Er hat reise gehabt, und sie hat mir Schweiberle nachgetan auf der Rät von nahem Land. Aber er hat mehr gehabt, vor einem Feier. Nach einer Schuhe gehen, hat er sich aufgestellt bei einem Neckdorf und herübergespringen über einen geflochtenen Pläut. Nachmann hat ihm nachgetan. Vasil hat er jetzt gerufen, Folkendik mit der Finger und kleinem Fenster. Fassil, öffn, du ist bei mir. Von innen wenig hat sich ein Brummen gehört und ein Scharf und boh, was sie fies. Ein Lämpchen hat sich umgezündet, als ein Schäubert der Feuer als ein Reus in ein zerrissenen Pelz auf dem Hemd. Kommt ein Reihe Menschen, hat er gesagt, gehen jetzt ein dick heuer. Nachher bin er sich aufgeschockt vom Wasser und ein reiner Stief, wo es sich beleuchten gewesen von einer kleinen Nachtlämperle, Anstatt Lenin wäre der Wart, hat Jesus zu ihm herupgekickt von der Wand. Der Feuer hat geweckt das Weib. Parascha, häupt sich auf, hat er gebrummt. Nu, krieg er raus, behäme Wäule, was aufgehauen heißt Wasser für den Menschen. Parascha ist mit der siebze raus von dem urmen Bett, ungetun auf sich als zerrissen kleid. Hörs vor dir, hat sie gebrummt, zeilen dich sich bei dem heiligen Bild. Scharje hat er rausgenommen von Säckeln erbräut und er weggelegt auf den Tisch. Der Boyer hat gekickt darauf mit gierigen Augen und aufgeschnitten davon ein Stück. Was hört sich, was soll? hat Scharje gefragt. Schlecht hat der Boyer geämpft. Kein Bräut nicht tun. Nachmittag getritten, die nasse Fies in der Busche beim Feier. Was der Boyer hat er gemacht und er ist geglaubt, seine Augen und euren, als er schon auf jener Zeit Von größeren Eufen haben Kinder zu ihm heraufgeguckt, zu schäuberten und halbnackten, übergedeckten mit Schmattes. Er ein besonderer Mann hat gekriegt von der Bank, auf welcher er gelegen, gebrummt und gekratzt durch die Költen ist. Die Beute hat sie gedrückt, heiße Wasser in eine selnerische Zinnung und Kessel. Kein Tei und Zicke ist nicht du, hat sie gesagt. Nach mir hat sie gewollt, ein bloßes Milch, heißes Milch. Einen Hals hat ihm gegessen die Kälte. Die Päute hat er wehgemacht mit der Hand. Nicht du, Teilenkerl, hat sie gesagt, gar nicht nicht du bei uns im Land. Nachdem hat er getrinkt, das heiße Wasser, verbissen mit Bräut, Fuscharie, der Balegole hat ihm gegeben. Und er hat gewöhnt zu Tumut. Er hat Mäure gehabt, als der Jid nahet ihm, als er hat ihm nicht gebracht auf der zweiten Seite. Der Jid hat gerettet mit dem Päuteer, Geld dem Mäus gezahlt und umgesucht. Vassil, wirst ihm los und überschlafen sich bis in der Früh. In der Früh wirst ihm ein Reus führen zum Weg. Bei der ersten Wach wird er sich melden. Ich gehe zurück nach Hause, eine gute Nacht. Nachmittag hat er sich weggelägt, im brudelten Bett zum Päu und nach reingefallen ein schwerer Schluch. Bald in der Früh hat ihm er der Päu gewerkt. Bürger, Zeit zu gehen. Nachmann hat schon gesehen, jetzt die Erde, die Bäume. Der Tag hat sich so gestellt, ein Lichtiger. Der Himmel, ein Ausgewaschener, nach dem schweren Regen, hat geguckt, ein Lichtiger und Klurier auf der Welt. Vögel haben gezwitschert, freilich. Nachmann hat er umgenommen eine Freude, eine große Freude, denn der Päu ist ein Weg zurück in dem Gehessen gehen vor uns, ein halber Wurst allein, bis zu der ersten Wacht, Und nach mein Gestalt Größe tritt. Sof Kassett 7, Hemschech Kassett 8.